Că trezare, că nici nori nu-i, nici cireadă, că bine zici, ce-o fi? Hei, bun ia eu uitați-vă acolo! Nu prea mă ajută pe mine ochii, dar pare mi-s-i câți călăreți. Zici, Gheorghe, cine o fi? Cine, e? Cine, oameni buni, fugiți, vin călăreți, misterie, fugiți! Da, Ia calul niște bani și fugi la pădure. Spune-le bărbaților, cine pasta fața a găzut pe capul nostru? Da, Cam, mamă, mă duc. Fă fă fă a a vă ascundeți-vă, mamă, nu da. stați în cala lor, că vă omoară. Ia pe ce păstori? De unde sunteți oameni buni? Noi de aici. Dar, măria ta, de unde ești? Păi... De acolo, de peste munți. Și cu ce treburi pe aici? Suntem negustori. Am vrea să cumpărăm vite. E, ale noastre nu ți de vânzare. Da, nu te repezi să spui așa ceva, moșule. Că nici nu știi ce bine plătești. Uite că alea mânerul sa vinele de aur curat. Dar nu ne trebuie aurul tău, străini. Nu n -n avem nevoie de el. Vitele noastre nu-s de vânzare. nu ți trebuie aurul meu? Nu, nu, nu. <laughs> Ați auzit? N-are nevoie de aur, păi chiar <gă> dar de pici ai nevoie? Na, câine! Cum ai zis, câine? Nu a încă o dată! Ui, Ui. un bătrân pe apărare. Na și ție, peatru! Cu nu-i de Strânge-ți Cine se potrivește să mă? În timp ce vitele și oamenii deopotrivă, mânându-i în afara satului, Mara galopa ca vântul către pădure să ducă peste bărbaților de lăpasta ce se-a bătus asupra satului lor. Către seară ajunse la ei și li povesti dintr-o suflare tot ce se întâmplase. Strânși în jurul focurilor, Oamenii o ascultară mult de uimire și de groază. Mai apoi, făcură roată în jurul celui mai bătrân dintre ei, iar un voinic zise. Bade, Simeone, ce hotărăști să facem? Apoi, nu eu singur și voinice, ci toți la odalte. Să-i lovim pe tătar. Să-i lovim, să-i lovim. Ușor de zis, dar cum? Sunt mulți și au caiuți. Eu zic să-i așteptăm într-un loc unde nu o să ajute nici mulțimea numărului, nici iuțea la cailor. Und? Mm, unde? Ștefan, unde, ștefan, unde? Ștefan, ștefan? Întrecătoare. Da, acolo. Știți că drumul lat la început urcă drept pe lângă firul apei. Apoi, dintr-o dată îl prind în strânsură stâncile. Îi lăsăm să intre întrecătoare... Da. Noi ne cățărăm pe culmea stâncii de-o parte și de alta? Chiar așa. Stăm pitiți acolo, și când s-au mai puțin, prăvălim asupra lor brazii și bolovani. Așa, da, da, da. Așa, da, da. Așa, da. Nu e rău planul tău, Ștefane, dar ca să putem să-i prindem, ar mai trebui ceva. Ce mai ce ceva? Ce ce ce ar trebui bani. să închidem, să astupăm cu ceva ieșirea dintre cătoare, dinspre apa Izei, Iar dor încerca să se întoarcă pe unde au venit, la celălalt capăt, la intrare. Noi așteptăm, noi cu secundă. S-ar putea face ce spui dumneavoastră, Bade Simioane. Dar tare mi-e teamă că nu avea vreme să astupăm cu bolovanii și rea dintre cătoane. Mâine până în mează, tătare vor fi aici. Acum cui noapte și nu se vede nimic. Iar de la răsăritul zorilor și până la venirea tătarilor, nu putem gata treaba. Așa, așa e. Lui, primii, oameni buni. Cei Ștefani. Dar dacă am încercat să prăvălim de sus țancul dracului. Stânga, ceea ce parcă stă să cadă la dâncul voi. Da. După câte se vede, nu se ține prea zdravă în în trupul muntelui. Dacă am luat un braț și l-am ca pe o pană într-o scobitură a stâncii, cred că o pintea la două brațe voinicești ar fi de ajuns ca să o desprindă. Da Asta așa e. Dar cum ajungi până acolo sus? Da. A? Poate că până la țangnui, și numai Grohotiș? Sub pasul unui acatine Ștefanii și ar porni să năruie la vale și ai ca și tu împreună cu el. Doar capre de sprintene sau picior de flăcăiandru cu călcătură ușoară s-ar putea căsăra până acolo. Atunci ce facem? Ce facem? Eu zic să lăsăm țancul dracului. Ne-o mă altfel. Cum? Să ne împărțim în două cete. Una o pregăti bolovanii și brazii să-i poată prăvăli la un semn. Cealaltă petită bine la intrarea întrecătoare. Sfatul românilor s-a terminat mult după miezul nopții. Și cum a doua zi îi aștepta greaua încleștare cu năvăritorii, și-au întins cu toții gojoacele pe mușchiul verde Și-au pus capul jos să te odihnească Doar Ștefan și Mara nu dormeau Ștefane, ce s-o alege de satul nostru, de viața noastră? Eu mă lunga pe cei ce au venit să ne strice îndoiala, Și apoi într-o bună zi o din nou în liniște și pace Și dacă noi nu am mai apucat acela? Asta nimeni nu poate să știe a venit timpul să pleci, Mara. Rămas bun. Și să ne vedem curând. Da, Stefane. Curând. Răsăritul soarelui îi găsi pe pădureni întregătoarea dintre bunți. Unii taiau tăiau cu securile brazfalnici ca să-i poate prevali în vale la timpul cuvenit, alții, cei mai voinici, se opinteau din răsputeri să clintească din locul lor stânci și bolovani uriași. La-ți-i zori, peciori! Acu' ne pitouați pecii! Nici o grijă, de simioane. eu am primit cum se cuvine! Hei, Ia colo, pe Țancu-Dracului! ce? nu vedeți? -e, e cineva acolo, chiar după piciorul -e. Da, da, se casă spre vârf! Da, da primiți! -l. Cine să fie? A, a. Are un copilandru! Iii, e tare, Sprinten! Se casă mai ceva ca o ciudă! Da. Nu mai de nu i-ar ca Dacă pune un pas alături... Ia, ia, ia, ia, stați-vă de acă! Aici sunt... Ce-i bade Simeane? Ia uite-te colo, către Ce vezi! Nu se poate! Ia-i-mă, băiete! Cine, cine, cine? Mara! Nu pot crede, de simioane pe Mara am petrecut-o eu în zori. Ia, Ia uitați-mă! S-a proptit cu spatele de stâncă! Vreau să-mi prăbălească țarcul! O să se prăbale odată cu stânca! Nu, Mara, nu! Te-a auzit, se uită spre noi! Ațesem cu mâna! Mara, Mara! Noastră, Ștefane! Tot nu poți ajuta! știa ce face! Dar dacă se prevaleste ți o trage și pe ea în prăpastie. Și o să piară bade! Poate ca și noi o să pierim Ștefane! Darbu! Darbu! Darbu! Darbu! drumul! Darbu! Dăm Darbu! Trebuie să o cauți scoda acolo. Dai, stii, Lasă-mă bate dacă pierii ea, la ce să mai trăiesc! Bate, semioane! Bate, bate semioane! Stâncile Țancului au, au astupat ieșirea de întrecătoare. Tătarii o să se oprească din drum! Fiecare la locul O să hai, hai! Fiecare la locului Hai! Hai! Hai! Hai! Lăsăm să intre adânc în trecătoare, apoi la schiutul meu, înțeleași urmați! Înțeleași timp și Raz Han și alte vreo zece căpetenii tălărești suiau în pasul cailor spre intrarea întrecătoare. În urma lor venea grosul cetei, iar la urmă de tot câțiva călăreți cepănau cirezele și turmele prădate. Locurile păreau gustii. Nu se auzea decât clipocitul api, tropotul copitelor și a rare ori țipătul al unei păsări de pădure. Cam pe aici să fie pasul ce duce de partea cealaltă a muntelui. Chiar aici, mărite Han? Nu prea sunt bătute drumurile astea. Cine să le bată? Dar cu o bubuitura de mai înainte, nu cred că a fost lucru curat. A, ce să fie, mărite Han? să fi prăbușit vreo stângă, altceva nu putea fi, dar nu vezi, peste tot liniște și pace. Cătarii nu mai avură timp nici să-și întindă arcurile, nici să-și scoată sebiile. Ascunși în spatele brazilor, pitiți pe după stânci, untenii neruiau asupra năvălitorilor bolovani și bușteni, strivindu-i. Cei ce scăpau de ispitura pietrelor și căutau să scape cu fuga, mereu cu piepturi la securilor. În vălmășagul luptei și Razhan și mai multe căpetenii tătărești izbutiră totuși se trecoare nevătămați și calopau mânați de spaima morții către ieșirea din trecătoare. ce asta? Nu-i nicio ieșire. Stâncile închid drumul. Trebuie să ne întoarcem. Unde să ne întoarcem la moarte sigură? Să încercăm să clintim stâncile și să deschidem drumul. Ești Că singura ieșire e să ne cățărăm pe perețile piatră. Să încercăm să ajungem sus. Descădecați! Ajutați-mă! Mărite Han! Ce? Privește colo în sus! Ah! A pusul soarelui Liniștea și pacea Se așternuseră din nou pe acele locuri Detătari Nici urmă Doar leșurile celor răpuși Zăceau semănate de-a lungul văii Mânând turmele și cirezile Scăpate din mâna predătorilor Pădurenii porniră înapoi Către satul lor Numai Mara lipsea Trupul ei Rămăsese îngropat sub stâncile și ieșirea de întregătoare, rămăsese singură acolo, fără altă tovărășie, decât foșnetul vântului, clătinarea brazilor și clipocitul părâiului limpede ce cobora printre stânci. Și pentru ca amintirea acelei întâmplări să nu se șteargă niciodată, pentru ca nepoții și strănepoții să-și aduc aminte peste veacuri de vitejia pădurenilor de atunci și de neînfricata fapta marei oamenii au numit trecătoarea cheile tătarului, locul unde au fost răpuși tătarii, poiana lui Ștefan, iar apei zburdalnice cu sclipiri de argint i-au spus mara. Aceasta este legenda, păstrată din moș strămoși despre vitejia frumoasei fete maramureșene, care a trăit prin acele locuri cu multe veacuri în urmă. Și mai spune legenda că de-ți oglindești fața în apele pârâului limpede și sorbă o înghițitură, vei păstra ani mulți îndelungați, tinerețea, așa cum se păstrează în inimile oamenilor neștearsă, a mentire am